Antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Vi har kommit till Apostlegärningarna 12 i vår läsning av Apostlegärningarna som ju skulle lika väl kunna kallas den heliga andes gärningar därför att det är ju vad den heliga ande gör genom enskilda människor och församlingar för att sprida det kristna budskapet från Jerusalem och ut över trakterna omkring och i Medelhavsområdet. Vi lyssnar till en sång med Sångare och musikanter leva i visionen. I förra programmet i kapitel 11 så började med Petrus rapport, ganska eh, detaljerad rapport från det här underbara som hände hos romaren Cornelius i Cesarea Och också om början på den viktiga församlingen i Antioquia när eh, förföljelsen efter Stefanus död drev församlingens medlemmar ut över bygderna och några kom till Antiochia, och eftersom de var grekiska och vana att umgås på det språket så växte en intressant församling fram Antiochia var rikets tredje största stad och eh, låg i sydöstra nuvarande Turkiet och hade också en stor judisk befolkning. Och den staden blev en centralpunkt för den växande kristna kyrkan. Innan jag läser den spännande berättelsen om Petrus i fängelse och hur han blir räddad så lyssnar vi på Nils F. Nygren och hans dråpliga sång Glöm inte bort att änglarna finns man är lot, mitt sodom var fest Borta är bra, men hemma är bäst Tänk dig nog och skynda dig ifrån stadens synd och stå hej Gud ville rädda honom ändå Men när han inte kunde förstå Att det ska följer ett slut Så för det två änglar fort tar ut Så glömde inte bort att änglarna finns att de är här för att se hur du har det Och de kan hjälpa dig Fast de inte syns och glöm inte bort Att änglarna finns Det var en mörk och skrämmande kväll När aposteln Petrus satt i en cell För att han trott och tjänat sin gud Trots alla ätska makters förböd Han skulle dömas dagen därpå Men från Guds himmel sände man då Genast en ängel som utan bröt. Öppnade porten Petrus kom in Så glöm inte bort att änglarna finns att de är här för att se hur du Och de kan hjälpa dig Fast om inte syns så dröm inte bort Att änglarna finns Hur kan vi bära nöden ibland Vad kan det vara för en osynlig hand Som räcker bägaren Utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst. Kanske en ängel in vid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla ska hitta hem. Så glöm inte bort. Att änglarna finns, att de är här för att se hur du Och de kan hjälpa dig, fast de inte syns. Så glöm inte bort att änglarna finns. Då läser jag från början av kapitel 12. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens engel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så och ängeln sa ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängen var verkligt, utan trodde det var en syn han såg. Det gick förbi den första vakten och så den andra, och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom det ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade engen honom. När Petrus blev sig själv igen, sade han Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin engel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallas Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade Petrus står utanför porten. De sa till henne du är tokig men hon försäkrade att det var så och då sa det det är hans engel." Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när det öppnade såg det till sin häpnad. Att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så berättade han för dem hur herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: Berätta det för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att det skulle föras bort. Därefter reste han ner från judeen till Caesarea och stannade där. Det onda kring oss Vi vet ändå Vi har änglar runt omkring oss Och genom. oss I'll carry your yet. Yeah. den här spännande läsningen så hörde vi min sång Herre öppna våra ögon så vi ser att din kraft är mycket större än det onda som vi ser. Och jag sjöng tillsammans med en ung flicka i Vetlanda Dorothea, som hjälpte mig med en inspelning. Om jag först kommenterar texten Här var det som om Herodes hade liksom ett övertag. Han såg att det var populärt att, att Jakob, Johannes bror, hade blivit avrättad med svärd. Och så tänkte han, nu tar vi Petrus. Han är väl en av ledarna. Och så var han då, den är Petrus, så hårt bevakad och fängslad att han låg och sov mellan två vakter och med kedjor och sen var det vakter utanför dörren det hade varit tillräckligt många konstiga händelser i samband med att församlingens ledare hade varit häktade och i fängelse de hade blivit befriade övernaturligt flera gånger så nu ville inte Herodes ta några risker men det står så gripande att Församlingen bad till Gud för Petrus. Och bönen, bönegrupperna, det är kanske det allra viktigaste i en kristen kyrkas verksamhet. Lycklig den församling och den församlingsledning där man ser värdet av bönen, bönemöterna och bönegrupperna och där man stimulera där, där så många som möjligt är med i olika bönegrupper och träffas regelbundet. Och jag tycker det är en väldig pedagogik i det här att eh, här kommer ju det här, ett av de största bönesvaren det kommer först till en vanlig bönegrupp där inte ens det var med någon namnkunnig ledare någon i församlingsledningen för när Petrus får dörren öppnad för sig så säger han, han berättar vad som har hänt och så säger han, berätta det här för Jakob församlingsföreståndaren och för de andra ledarna och sen ger han sig av och reser till annan plats det är ingen slump tror jag att Gud låter det vara så att en vanlig bönegrupp, där inte ens de viktiga ledarna just då är med där, de var säkert på andra samlingar i hemmen, runt om i stan och var med och bad. Men det är en poäng att ett stort bönesvar kan komma till en vanlig liten bönegrupp. Det är makt i bönen. Så vill jag också kommentera att eh, det finns ju moderna exempel på liknande saker. Jag tittade på nätet, jag, jag minns att det fanns en kinesisk pastor som kallades för den himmelske mannen som har varit i Sverige ett par gånger. Och jag tittade på nätet och såg en liten artikel från tidningen Dagen från april, 12 april 2022. Och där står det så här, den himmelska mannen besöker Sverige. Mannen vars vittnesbörd om tortyr och mirakler i Kina kommer till Sverige i april med uppdateringar från den underjordiska kyrkan i Kina. Med berättelser om bibliska mirakler i vår tid vill Broder Jön, den himmelska mannen, uppmuntra kärleken mellan kristna världen över. Broder Jöns vittnesbörd om tortyr och mirakler i Kina har berört en hel värld. Skildringarna av frimodiga, förföljda kristna har ingjutit både hopp och förtvivlan. Deras segra blev våra, liksom deras lidande blev vårt lidande. Berättelserna knöt oss samman. Gamla historier som blivit högaktuella igen nu när delar av världen ser ut att sluta sig på nytt. Och så står det: Brother John kan själv inte resa till Kina utan besöker de länder som i århundraden engagerat sig och skickat missionärer till hans hemland. Han upplever att han har en skuld att återbetala till oss. Eftersom evangeliet nådde honom. Genom skandinaviska missionärer. På Broder Juns hjärta ligger en längtan att få se Europa återigen bli sändande nationer. Och så står det i artikeln, nu är det över 20 år sedan. Gud hjälpte Broder Jön att på ett mirakulöst sätt rymma från fängelset. Den 5 maj 1997 stapplade han på krossade ben ut ur sin cell och förbi de förblindade fångvakterna. Broder Jön hade en nyckelroll i den kinesiska husförsamlingsrörelsen och blev efter flykten från Kina den underjordiska kyrkans representant i väst. Och sedan dess har han lett att ta evangelium till alla mellan Kina och Jerusalem genom Back to Jerusalem. Broder tränar kinesiska missionärer, bedriver lärjungaträning på nätet för kristna i väst och reser också runt och berättar i världen om vad som pågår i den underjordiska församlingen i Kina. Så Jön, broder Jön fick vara med om ett liknande under som Petrus. Och jag hörde bara om dagen av Roffa, en av ledarna i våran pingskyrka, hur han berättade att en kompis eller bekant till honom som hade suttit i fängelse och blivit kristen blev sen utvisad till Irak. Och det var ganska farligt och han, och han eh, hade på något sätt om han redan hade blivit frälst i Sverige eller i alla fall mött Jesus budskap och var öppen för det här med Jesus även om han tidigare var muslim. Och där han var i fängelse eller i häkte när han kom, eh, hade kommit tillbaka eh, till Irak så visste han att det var farligt om han på något sätt visade att han var intresserad av att vara kristen. Och plötsligt så såg han i häktet, eller vad det var, ett ljussken under en dörr. Och han blev nyfiken och gick och öppnade dörren och det var tomt där. Och så såg han ett ljussken under en dörr längre fram- och öppnade den, den var öppen också. Och så hände det här ytterligare ett par gånger. Och plötsligt var han ute på gatan. Och han eh, såg en taxi som stannade och han sa Kan du köra mig till en kyrka? Och så blev det på något sätt början till att han kom till härliga kristna människor och fick... Eh, Fick liksom träning och utbildning och nu är till stor välsignelse. Det är fantastiskt. Här ska vi höra Livets ord sångare sjunga om hängivenhet och villighet att ge våra liv på stridsfältets höjder. Det är Jag läser vidare i aposteleringar 12. Rubriken här är Herodes död. Ja, det är ju intressant att när det här hände med Petrus befrielse så ja, då visste inte Herodes riktigt vad han skulle tänka och han straffade vakterna men han flyttade från Jerusalem ner till kusten. Och det står så här. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen och när de hade fått över hans kammare Blastos på sin sida bad de om fred. Det var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud och höll ett tal till dem. Då ropade folket, det är en Guds röst, inte en människas. Genast slog en herrens engel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Ja, jag hörde någon annan sammanfattare där kapitlet så att i början av kapitel 12 i apostlägarna så dödas Jakob av Herodes och Petrus sätts i fängelse för att dödas. Och i slutet av kapitlet är Petrus fri och Herodes dör en fruktansvärd död i människors åsyn. Till följd av ett Guds straff. Gud vänder på saken. Gud har alltid sista ordet. Här sjunger jag och Inge Gustafsson för dig min sång. Halleluja i alla fall. Det är värt att säga och sjunga i alla lägen. Ofta går det snett, det som vi ville det blev inte rätt. Frågorna står kvar länge vi väntar på svar. Halleluja i alla fall. halleluja. Herren lever, herren verkar, halleluja i alla fall. halleluja. Jag följer honom hur den går Halleluja i alla, halleluja Herren lever, Herren verkar Halleluja i alla, halleluja Jag följer honom hur den går Luften den gick ut Seger kom av sig min vanliga tur Herre är med, halleluja i alla, halleluja. Herren lever, herren verkar, halleluja i alla, halleluja. Jag följer honom hur den går, halleluja i alla, halleluja. Herren lever, herren. I alla, halleluja i Jag följer honom hur den går Slutet ska bli igång Kristus har segrat hans i ifrån Natten blir till dag Där i hans ordsben står jag Halleluja i alla, halleluja Herren leder.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 Det står några versar till i det här kapitlet. Dels så står det som en rubrik och det handlar ju om slutet på det här kapitlet men också om det trettonde kapitlet och fjortonde kapitlet där det handlar om att Barnabas och Saulus sänds ut från Antioquia, den här viktiga stora staden med den växande församling där det fanns både judar och hedningar tillsammans i tjänst. Men jag läser de här två verserna som finns kvar i kapitlet. Där står det så här, Guds ord hade framgång.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 Johannes, som kallades Markus. Ja, det här är väldigt intressant. Barn av oss, han hade kommit till tro först. Han kom till församlingen i Jerusalem i samband med pingsthelgen och mötte själv Gud och blev en hängiven Jesus lärjunge. han sålde sitt fäderne arv, han var själv från sypen, men hade en tomt en fastighet i Jerusalemsakten tydligen, och sålde den och gav pengarna till församlingen för att bidra, han kom inte för att bara suga ut, han kom för att med och ge och satsa och så blir han en viktig person i den första kyrkan och när Paulus kommer till tro så eh, och man är så misstänksam hur kan den där Saulus helt plötsligt nu säga att han tror på Jesus han som förföljde och dödade och satte kristna i fängelse men Barnabas som är förmanaren uppmuntraren som är den som ser gott i andra. Han tar hand om Paulus och liksom blir en brygga för Paulus att ändå få förståelse i den kristna församlingen. Och fortfarande är det Barnabas som är så säga, den ledande och, och Paulus är med och de har tillsammans varit i Antiochia och märker att de jobbar väldigt bra tillsammans och och de får vinna människor. Och så har de i Jerusalem nu när de kommer med hjälpsändningen mat till de fattiga i Judén. De kommer med en stor penninggåva från församlingen i Antiochia. Så ser de och ser att den här unge Johannes Markus, den här unge mannen som tydligen, det var hans mamma som hade huset dit Petrus kom efter sin befrielse och berättade att han hade blivit fri från fängelset genom Guds fantastiska ingripande. Men den här unge mannen ser Barnabas och Saulus. Paulus, de ser möjligheten i honom och tar med honom som lärling, som medhjälpare tillbaka till Antiochia och sedan, som vi kommer att läsa i nästa kapitel, ut på en spännande missionsresa ifrån Antiochia. Men nu är de alltså på väg hem till Antiochia där Barnabas och Paulus bor nu och arbetar i församlingen. Och Johannes Markus den här unge mannen, får följa med. Och man tror ju att det var han som senare i livet fick författa Marcus evangelium, att Petrus kanske var den som berättade och Markus skrev ner det. det. Det är i alla fall vad de flesta forskare tror. Men vi kommer ju in på det här med mission. Vad är mission? Jag sa det i förra programmet att det är ju budskapet om Jesus, om frälsningen, det är ju själva centrum i missionsuppdraget Jesus säger gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er och se jag är med er alla dagar till tidens ände så säger Jesus och det är ju det här som är själva missionsuppdraget. Men som vi redan ser här, när man hörde om de fattigas behov i Jerusalem, så skickar man pengar från Antiochia för att hjälpa dem med mat där i Judeen. Och i alla tider har det varit så att när missionärer Herrens tjänare kommer till en plats, en trakt kanske i ett annat land Om man ser den fysiska nöden man ser den sociala nöden man ser människors behov så predikar man inte bara och ber inte bara utan man räcker ut en hand och man kanske startar skolverksamhet man startar en klinik, ett sjukhus man startar med jordbrukshjälp man startar med katastrofhjälp och så har brinnande kristna i alla tider också räckt ut en hjälpande hand och speciellt viktig är ju den typ av hjälpverksamhet som är en hjälp till självhjälp, som hjälper människor att bli självgående. Jag är själv väldigt fascinerad av det som kallas för mikrolån och mikroprojekt, när man hjälper en eh, framåt kvinna i en by någonstans i Afrika eller Asien att starta ett litet företag, eh, sälja saker eller... Eh, ha en ko eller en, ett djur som i sin tur genererar en kossa som ger mjölk och så småningom så blir det pengar och det blir kalvar och det, och det går vidare liksom. Det där är fascinerande. Så missionens centrum är budskapet om Jesus, tron på Jesus, Bibeln, men det naturliga utflödet och konsekvensen av Jesus kärlek är ju naturligtvis omsorg, hjälp och upprättelse. Ganska ofta ser jag i eh, vår lokala tidning, Norrköpingstidningen, annonser om eh, Dr. Mukwege i Kongo. Pingstvän, uppvuxen i pingstmissionen, men duktig läkare och pastor också och som har startat detta fantastiska arbete med att hjälpa kvinnor som har skadats, våldtagits, traumatiserats i olika krig och stamkrig och konflikter i Afrika. Han har blivit världsberömd, han har fått Nobels fredspris. Han är läkare, han är pastor och han är kanske nu också presidentkandidat i sitt land i Kongo. Och jag känner ju naturvis en viss oro inför det, för det är väl så att politik, det kan så lätt förstöra en bra människa. Men vilket exempel på att missionen, den enkla pingsmissionen i Kongo för flera årtionden sen, var med och fostrade en man som har fått Nobels fredspris och som är världsberömd läkare och som nu tydligen är presidentkandidat visst är det fantastiskt vad kristendom och tro på Jesus leder till vilket äventyr att få hjälp och sen hjälpa här får du höra min sång ni har fått som gåva så ge som gåva det här bygger på Jesus ord till sina lärjungar när han skickar ut dem i världen. Att predika hans ord, att hjälpa människor. Han kallade det. Låt gång så blir det om missionsresan från Antioquia i kapitel 13. Det är en förmån att få läsa högt Guds eget ord, att få ge små kommentarer, att få inspirera och uppmuntra. Låt oss Ge oss helt åt Jesus Kristus. Han tar det vi kan och är i sina händer och använder det. Och det handlar om alla slags gåvor och resurser som vi har. Det finns plats för det i Guds rike. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Tack för att Guds ord har framgång och sprider sig. Tack för att det omöjliga kan vara möjligt som svar på bön. Tack för evangelium som befriar och förvandlar människor och som blir början till stora, märkliga äventyr. Att vi alla kan få ha äventyr tillsammans med Gud. Välsigna mina lyssnare, Herre. Var med oss alla. Och tack för att du hjälper oss att lita på ditt ord. Ditt ord är sanning. Tack, Herre. Välsigna mina lyssnare. Amen. Tack för att du har lyssnat. Här kommer en glad Sång om särla tid, det sena regnets tid, om den heligandes kraft och hur evangelium sprids över jorden. Ha det så bra, vi hörs igen.